«Де воно, хлоп? Навіть не понюхали ті гроші. Для чого їх нюхати? Кажуть, гроші не пахнуть. Особливо троячки. Диви, диви, Маупо. Знову твій?» «Справді, пузатий таксист знову подавав умовний сигнал». Я поспішив у зал чекання і здивувався, наскільки тут побільшало люду за останню годину. Дихати всередині вже практично не було. Чим повітря можна, здається, помацати, а тіло під одягом відразу вкрилося липким противним потоком. Колю я не побачив на старому місці, роззирнувся. Він перемістився по центру, уже не читав газету, просто дрімав або придурювався. Швидше за це придурювався. Щойно я підійшов, як він розплющив очі, спритно і мовчки витяг із сумки чергову пляшку, передав мені і знову, ніби нічого не сталося, відкинувся на спинку сидіння. Вийшовши із залу на свіже повітря, я прийшов до таксиста вже звичним фарватером. Той так само мовчки взяв пляшку, тицьнув гроші, я знову перестав для нього існувати. Розвернувшися, я пішов назад, спробував обійти чоловіка, що став на дорозі, але він ніби навмисне заступив мені шлях, і раптом дві міцні руки, мов лищатами, стиснули мені плечі стій, «Міліція!» У мене раптом відібрало мову. Здається, здатність говорити, я втратив назавжди. Чоловік, якому таксист, передавав товар, разом з ще одним мужиком крутили по затому руки. І найстрашніше, біля входу у вокзал, в оточенні таких самих чоловіків у цивільному, опинилися Литовченко і Тихий. Але я помилився. Голос Повернувся до мене досить швидко, і різко шарпнувшись, я зарещав, «Не бийте, дядю, пустіть мене, дядю, я нічого не зробив!» Поруч опинилися менти у формі, той, хто тримав мене, коротко розпорядився. «Ведіть цього крикуна на базу, можете пожупідати, якщо кричатиме, тільки не сильно, сильно йому нехай батько управляє!» Тепер мене тримали двоє вирищати розхотілося, і на ватяних ногах я пішов туди, куди мене повели. Рука й далі стискала зіжмакані купюри. Ми опиняємося у міліції 21 травня 1985 року увечері. Спочатку мене, потім зайця зі свинею. І вже потім поза того таксиста завели в якесь невеличке приміщення із казенним запахом, яке було трішки далі від привокзальних туалетів. Нас трьох посадили на лавку біля стіни, водія на стілець біля столу. Дуже скоро це невеличке приміщення набилися чоловіками у цивільному. Вони говорили, що перекрикуючи один одного, були явно збуджені та невдоволені одночасно. «Значить, старлею давай усіх під протокол Все Як положено, командував той, котрий крутив таксистові руки. Він виставив на стіл, в газету, пляшку, розгорнув її, гмикнув, диви. «Посольську п'ють». «Може, мені теж у тебе, шановний, ящичок прикупити?» Звернувся він до затриманого. «Скоро зірочки чергові обмивати. Так хоч нормальною водкою, правильно кажу. Прізвище, ім'я по-батькові. Пиши, старлею, пиши. Ну, чого замовк? Кошелівець Іван Гнатович покірно відповів таксист. У Києві живете, Іван Гнатовичу? Вулиця Гарматна, 46, квартира 10». Сім'я, дружина, двоє, дівок, може, домовимося начальнику. Ух ти, бачу, вже начальник. Ти де так звертатися? Навчився. У місцях позбавлення волі? Ага, Іван Ігнатовичу. Судимостей немаю. Ми це перевіримо. Значить... Не будемо заперечувати, що намагалися незаконно збути за спекулятивною ціною пляшку алкогольного напою горілка посольська. Не будемо. Може, признаємось добровільно? Партія і уряд із зеленим змієм борються на високому державному рівні, а ти сучий сину порушуєш. Народ, значить, споюєш. Нічого я не порушую. Для себе гнав. Оце з дуру прихопив сьогодні пляшку. Думав, чи рик підкалимете на дурняк. О, ну, бач, як виходить.